הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מצה. כולו מצה. כשבכל הלילות, אנו אוכלים שער יירגו. ואחר כך, כל החבורה חזרה על מה נשתנה בנוסח, לא בניגונה של גן הילדים. מה נשתנה הלילה הזה, מכל הלילה שורים שב... טוב את הלימוד.